Ракети. Винайдення ракетного двигуна відкрило нову еру в розвитку людства. Ракета дала можливість людині зробити крок у космос. Віхи ракетобудування. Близько тисячного року китайці використовують порохові ракети в феєрверках. 1805. Англієць Уільям Конгрив винаходить ракету для бойових дій. 1903. Російський вчений Костянтин Цілуковський Розробляє космічний корабель із рідкісним ракетним двигуном. 1926. -й. Американець Роберт Годдард запускає першу ракету на рідкому паливі. 1944. -й. Німеччина застосовує ракети ФАУ-2 для бомбардування Англії. 1957. -й. Радянська ракета виводить на орбіту Землі перший штучний супутник. 1981. -й. Космічні кораблі стають багаторазовими Ракети рухаються завдяки фізичному закону, який стверджує що Сила, що діє на тіло, породжує протидію Рівно їй за силою, але протилежно за напрямом Спрямована назад сила стікаючих газів породжує протидію Що штовхає ракету вперед Ця сила називається силою реакції, а такий рух реактивним Ракета несе з собою запас рідкого кисню і тому може спалювати паливо навіть у безповітряному просторі. Багатоступінчасті ракети Більшість космічних ракет-носіїв складається з трьох ступеней. Тільки но потужний перший ступінь витратить все паливо, він відділяється і включається двигун другого ступеня. Коли витратить паливо і цей ступінь, космічний корабель закінчує політ за рахунок тяги двигунів 3 ступеня. Космічний човник Ракетні двигуни-човників серії Шатл призначені для багаторазового використання. Перед зльотом корабель складається з орбітального модуля, навісного паливного бака, який постачає паливом головний двигун корабля та двох твердопаливних ракет-бустерів. Відпрацьовані бустери відстрілюються і на парашутах опускаються в океан звідки їх забирають для повторного використання Потім відділяється порожній паливний бак який згорає в щільних шарах атмосфери Орбітальний модуль, виконавши поставлені завдання приземлюється на аеродромі як літак Ракети майбутнього Майже всі сучасні ракетні двигуни використовують хімічне паливо Але для далеких польотів його знадобилася б неймовірна кількість у майбутньому цю проблему можуть розв'язати ракети на ядерному паливі, якщо вченим вдасться виключити ризик катастрофи при зльоті. Висловлюють також ідею створення анігіляційних двигунів, які випускають пучки фотонів. ІЛюстрації У 1986 році американська програма була надовго відкладена через катастрофу корабля «Челленджер» який вибухнув через 73 секунди після зльоту. Під час вибуху загинули всі семеро членів екіпажу. Ракета «Сатурн-5», який у 1969 році доставив корабель «Аполлон-11» на місяць. Конструкція ракети «Сатурн-5». Головний – оптічник. Командний відсік. Пілотажний двигун. Службовий відсік. Місячний модуль Інструментальний блок Третій ступінь Рідкий кисень Ракетний двигун Рідкий водень Другий ступінь Рідкий кисень П'ять ракетних двигунів Рідкий кисень Перший ступінь Газ Твердопаливний двигун П'ять ракетних двигунів